Falenderimet e plota i takoj në laud, subhana wa ta'ala, zotit e gjithësis, të gjithë diturit, të botës së dukshme dhe asaj të fshekht. A ti nuk mund t'i fshijet azje në shijet dhe në tokë. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të merituar me të drejtë përveç Allahut. Ai është i vetmi i adhuruar, nuk ka ortak. Allahu subhanahu wa ta ta'ala e afatizon mizorin, por kur ai vendos ta ndëshkojë, nuk ka më shpëtim për të. Ve Zoti nuk i bën pa drejtësi askujt. Dëshmoj se Muhamedi është robë dhe i dërguar i Allahut, subhana vëtë ala. Allahu e dërgoj atë për të përsosë virtutet e larta dhe blerat e lartat moralit. Allahu e dërgoj atë si më shirë për gjithë botët, si më shirë për mbarë një rëzimin. Për zotë fale, bekoj dhe më shiroj atë familinë e ti, shokët e ti, gjithë pasueste ti, gjithë vlezërit e ti, ti profetë. Të nëruar shikues. Në këte mision të radhës, me lejnë dhe vullnetinë Allahutë, subhana otaala, Do të bëjmë fjalë për një kategori njerëzish paksa të vështirë. Allahu subhanahu wa taala i ka ndar njerëzit në të lumtur dhe të dëshpëruar. Pa dyshim, besimtarët janë njerëzit më të lumtur. Ndërsa të dëshpëruarit janë jo besimtarët dhe hipokritët, munafikët. Në emisionet e kaluara kemi folur për cilësit e besimtarëve. Dhe në emisionin para këti kemi folur për cilësit e jo besimtarëve. Ndërsa sot, me lejnë dhe vullnetin e laudës pano tala, do të flasim për një kategorit të vështir njërzish që quhen munafik apo hipokrit, të cilët pa dushim janë njërzit më të dëshpëruar. Para e migrimit të të dërguar të Allahut, sallallahu aleyhu a sellem, pra kur profeti sallallahu se më ka qenë në mek, njërzit ishim pozicionuar në dy grupe, besimtar dhe jo besimtar. Nuk ishte do një grup të tret të lëkundur mes tyre. Ndërsa, kur profeti sëllallahu a.s. me shkoj në medine, e sidomos, ditën që nga dhe një pas beteje së bedrit, në të kohë, u shfaq edhe një kategori e tretë njerëzish. Njerës që në manifestonin islamin, shfaqnin islamin, por në zemrat e tyre fshihnin kufrin, mohimin. Në gjuhën arabe kta quhen munafik. Apo hipokrit, sikurse i themin ne, por kjo fjalë nhjet nga barbësi më të artë, fjala munafik. Çfarë janë munafiqët? Janë popull frikacak. Janë njerëz që nuk kanë guximin të përballen me realitetin. Ata nuk mund të përballeshin në konflikt të hapur me jobesimtarët. Se ne e tham pas betejës së Bedrit, kur ngat hynë në besimtarë, këta nuk e enzinin më kokën mënafikët, pa besimtar që shfaqnin në islamin dhe fshiknin në zemrat të tyre kuflin. Kurani foli gjeresisht për këtë fraksion të armishve të islamit, për shkakt të rezikshmëri së madhe që ata parachesin. Me qëllim që të tërhej që vëmëndjen muslimanve, që dorohen nga sherri i tyre. Në surën Al-Baqara në fillim të kësaj sureje Allahu subhanahu wa Ta taala përmend cilësitë e besimtarëve në 4 ajete. Ndërsa cilësitë e jo besimtarëve përmend vetëm në 2 ajete. Kurse për munafiqët ka folur në 14 ajete. Nga 30 sura po kaptina të kuranit të shpadhura në Medine, në 17 për e tyre, flitet për hipokrizin dhe cilësit e hipokritve. Për këtë kategori njërzish, flasin atyreth 340 ajete kuranore. Madje në Kur'an ka një kapitin, një sure të plotë të titulluar El Munafiqun, hipokritët. Sa shej Ibn Qaymi Allahu mshrofët në dietar i madh Ibn Qaymi thotë duket sikur Kurani Flet vetëm për çështjen e tyre. Allah subhanahu wa taala u zbuloi fytyrën e vërtet e munafikëve. U hoqi maskën. Allah subhanahu wa taala në librin e Tij, në Kur'anin e Shenjtë, na përshkruan cilësitë e munafikëve. Dhe shenjat dalluese të tyre. Ky, është një aspekt mjaft i rëndësishëm i mrekbuliz kuranora. Kjo nga se kurani nëzori në shesh, po shtërsi të munafikve, edhepse ata punonin në fshekhtësi dhe hiqeshin si musliman. Jo vetëm kajqë. Por ajetet kuranore janë një dhëzues i qartë për njohjen e hipokritve në gjdo vënd dhe në gjdo kohë, deri sa të përmbyset kjo botë, që t'i njohin ata të cilët kanë mënd dhe shohin me driten e Allahut s'fana ota ala. Në vazhdi me lejoni që të hefë një dritë, në mbi cilësit më të spikatura, të munafikve dhe shenje daluese të tyre me qëllim që të ruhemi prej tyre. Cilësit e munafikve? Ato janë të shumëta. Allahus fanë o tala i përshkruan cilësit e tyre në kuranin e shenjën. Thotë zotilart madhruar, sumë mun bukë mun umiun fëhum la jergjion. Ata janë të shurdhër, Me mesë dhe të verbër, kështu që nuk mund të shohin, nuk mund të kthehen në rrugën e drejtë. Ata nuk e dëgjojnë të vërtetën, që i fton në besim. Nuk e dëgjojnë atë që i fton në besim. I mbyllin veshët para së vërtetës. Ata nuk i shohin argumentat e Kuranit dhe shenjët e Allahus përnë o tala në këtë gjithësi. Ata janë me mecë dhe i së vërtetës. Gjithashtu, gjuhët e tyre janë njështare, e zimrat e tyre janë të smura. Allahus përnë o tala gjithëman përnë o të vërtetën. Wallahu jesh hëdë Inna al-munafiqina dakka thabun Allahu deshmon se hipokritet janë gënjeshtar Gjithashtu thot Fi qulubihim maradun fazadahumullah marada Walahu adhabun alim Në zemrat e tyre ka sëmundje ç'është sëmundje dyshim dhe hipokrizi dhe Allahu ua ka shtuar atë së mundin edhe më shumë dhe për ta do të këtë dënim të dhimshë. Në traditën e profetit sëllallahu a.s. zemra e munafikut përshkruhet si e përmbysur. Cilësohet e përmbysur. Pse? Sëpse munafiku e njohu të vërtetën dhe pastaj e mëhojate. Përshkruhet e përmbysur. Poshtu, për e cilësive të tjera të mënafik këtë janë dhe këto që të përmënden në aditin e më poshtëm. Fotë profetis sërëllahu arehu sëllëm, kura i fletë në gënjen, kur premton, e thujen premtimin, dhe kur i besohet, trahton, dhe kur konfliktuohet, atëhere të kalonë në çdo kufi Në disa transmetime të tjera thuhet se ai person i cili ka ato cilësi cilësitë e lartpërmendura është munafik, hipokrit, edhe nëse falet e agjiron dhe pretendon se është musliman. Kryerja e dhurimeve me përtaçje, e përsyje faqe është një prej cilësive të tjera të munafikut. Namazi, për shemblë, që është adhurimi kryesor, koka e adhurimeve, shtylla e dytë e islamit, pasi, pas shadet, pas njeri u futet në këtë fe, të mrekuashme. Namazi munafiku e kryen me përta cimë, e falë me trup, por jo me zemrë, dhe shumë pak e kujtonë Allahun së pa në otala gjithë namazi. Tëtë Allahu të s'fana o ta'ala, o i dha kamu ila salati, kamu kusala. Jura unë në nas, o la jëtë kur unë allaha ila kalila. Dhe ata kur ngrien të falen, qëndrojnë me për të tëci, dhe sa për të dukur, pre njërësve dhe e përkujtojnë Allah unë pak. Munafikët janë njërës dorështërënguar dë urdhrojnë për kooperaci. Allahu subhanahu wa taala nuk ua pranon natyrën e moshën. Sado që të shpenzojnë, sepse ata shpenzojnë për syfaqe, jo dhe jo për hir të Allahut subhanahu wa taala. Shpenzojnë të imponuar, japin apo dhurojnë të imponuar nga rrethanat dhe situata të ndryshme për të dukur, por jo për hir të Zotit. Përndajë Allahu s'pana o tala, thot në Kurani në famëllartë, Kull enfiku t'au anë wakërha, la ju të qabbele minë kumë. Fuaj u, o Muhammed. Shpenzoni me apo pa dëshirë, nuk do t'ju pranojët ju. Nuk kini shpërblim të këllahu s'pana o tala. Madje, pasuria dhe fëmijet e tyre, janë dëshkim për ta. Në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Zotil artë madhruar thot, fëla të ujibë ke amualuhum vëla auladuhum innema juridullahu li juadhi behum fi li juadhi behum biha fil hajatit dunja vë të zhëqë amfusuhum vë hum ka firum. Prandaj mosim ahnis, as pasuria dhe as fëmijet e tyre, me të vërtet, Allah u dëshiron të të shkoj në përmjet thyren në jetën e kësaj bote dhe tua marrë shpirtin duke qenë jo besimtar. Munafikët gjiqojnë me standarde të përmbysura. Përta virtytet janë vese dhe veset virtyte. Ata urdhërojnë për mirë dhe ndalojnë ata urdhrojnë për ligësi dhe ndalojnë nga e mira e l-munafikune o l-munafikat, ba'duhu min ba'd. Ja murune bin munkeri, o jen ja haun anin ma'ruf. Hipokritët dhe hipokritët janë si njeri tjetri. Ata urdhrojnë për të keshën dhe ndalojnë nga e mira. Munafikët janë njërës interesagjin. Ata vrapojnë pas dënjansë lodhen duke kërkuar dynjan duke mos pasur ideale, vlera dhe parime të qëndrueshme, këta janë të lëkundur mes dy kampeve kundërshtare. Herë i shë me besimtarët dhe herë tjetër me jo besimtarët. Nga jashtë duken sikur janë besimtar, por në fakt zemrat e tyre anojnë nga jo besimtarët. Allahu i lartë madhuruar, thot, mu dheb dhe bine bejn e dherik, la ilaha ulaj, wa la ilaha ulaj, wa me ju dhli lillahu, falem të gjithelahu se bila. Ata luhaten sa ndej dhe këndej, ndërmjet besimtarëve dhe jo besimtarëve, nuk janë as me të parët, as me të dytët, as me besimtarë dhe as me jo besimtarë. Dhe për atë që Allahu e humbet tikur nuk mund të gjesh rrugë shpëtimi. Dërsa i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam i përshkruan kështu e përshkruan kështu munafikun e lëkundur, thotë: Shembulli i munafikut është si delia e çoroditur e cila endet ndërmjët dy kopeve, nuk di se cilën për tyret të ndjek. Hipokritët, janë njërës me dy fytyra. Kur të akohen me ty, të lavderojnë, për interesat të ngushta personal, e ndërësa, mbra pakrave të flasin keqë, të shajnë e të përbuzin. Munafikët, ka për e tyre, për e munafikve, që ta prishin mëndjen me oratorin e tyre. Ata janë magjistar të thejkur. Kanë aftësim që ta parëqesim në gynjeshtërën si të vërtet, por zemrat e tyre janë të prishura. Allahus Fana Moteala thot vëjnë të kulu të smauli qaulihim dhe kura ta flasin ti uavevesh i në fjallës atyre. Ata janë avokat të djalit, mos u besoa atyre, se bërëndësia atyre, zemrë atyre është bosh, zemrë atyre është e zezë, katran. Thotë Allahus fa në otara, ka e në hum, khushubu mu se në dhe. Janë si trupa druri të zgavruara, të zbrasta, e të mështetur. Munafikët janë popullë frikat sak. Në momentet të vështira, ata gati së zdesin nga frika e paniku. Zotilart Madhuruar thot, fejda gjalë khaufu, rajtehum janë dhurune i lejkë, të duru e ajunhum kelle dhi juhësha alehi minel meut. Kuri kap frika, ata vë të vështrojnë ty me sytë të zgurdëluar si a i të cilit i sildhet rotull të dhekja. Zakonisht, munafikët nuk janë të qetë. Kjo sepse ata në gjithmonë në gjdo qasë mendojnë se po zbulohen plane dhe intrigat e tyre. Ja hsebunë në kulle sa i hatin a lej. Ata mendojnë se gjdo thirje është kundër tyre. Për Allahus fanën të ala, u aqqirë masken dhe bënë që të anëzirin fyturën e vërtet në situatat të ndryshme. Sa do që të fshien dhe të mbulohen, të kamuflohen? Zotilart Madhruar thot, fa i dha dhe hebelkho furaj fejda dhe këbelkhaufu se lakukum bi ersinetin hidad. Dhe kur kalon frika, kur ju kalon frika, ata here ata dhe të sëlmojnë me gjuh të mprej ta. Munafikët i kanë zili besimtarët dhe mundohen që ti përçajnë ata dhe të mbjellin armisime së tyre. Thotë Allahus përna o talë o le au dha'u khilale kum je bëgune kum unë fitne. Dhe shumë shpet do të kishin zituar të silin të razira me si ush. Munafikët talen me fenezotit dhe ironizojnë besimtarët. Këto ishin disa pre shumë e shumë cilësive të munafikëve. Me qëllim që ne të njohim cilësit e tyre e të rruhem i për tyre. Po mi aftoj me kajshë, pjesën e parë të këti misioni, për të vazhduar, insha Allah o taala, në pjesën e dytë, për, duke dasho të ju flasë, për dëmet që munafikët i kanësill islamit dhe muslimanve. Assalamu alaikum, u rahmetullahi, u berekatu. Bismillahi walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah Munafiqet i kanë e kanë dëmtuar shumë Islamin dhe muslimanët. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij kanë vuajtur shumë për shkak të tyre. Ata e akuzuan të dërguarin Allahut sallallahu alaihi wasallam për ndarje jo të drejtë të plaçkës së luftës. Ditën e Uhudit, lideri i tyre Abdullah ibn Ubay bin Saluli u dorëhoq, u kthye, dezertoi me 1/3-ën e ushtrisë, në atë ditë kur muslimanët kishin shumë nevojë për ndihmë. Madje munafiqët kam bërë plane për të vrar kryesën më të mirë të njërezimit në erësiren e natës, në betejen e tabukut. I bënkëthiri, Allahume Shirov të ka thënë, as kusht nuk ka shpëtuar pa u lënduar prej tyre. Ata i lënduan të dërguarin Allahut sëllallahu aleyhu sëllem në nderi në familje së ti. Shpifën, triluan, e përhapëm fjalët më të flishtë e më të ndyra për bashortën e ti të ndershme, a ishen, radi Allahu anha. Për rreth një muaj, i dërguar i Allahu të sënë Allahu alejo sënë bashme familin e ti, vuajti shumë, dërisa Allahu s'fana u tala, ta shpalli pa fajsin e a ishes, radi Allahu anha, në surën e nurë. Kërë përshkonim për në luftën e tabukut, muna fikët u talën me profetin sallallahu alaihu sallam. U talën me shokët e ti dhe ma jetet me, me kuranin, ma jetet kuranore. Mirë po Allahus përna u tala i diskreditoj dhe i silësoj i thënjit e tyre kufër, mohim. Ata u munduan të justifikohen, por nuk u pranua justifikimi tyre. O selin saltum la yqulanna inma kunna nakhud wa nalab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafaratum ba'da imanikum e kurti pyesh ti Muhammed ata do thon se ne fiesh po flisni me po bënim shaka po thuaj a me Allahun Ma jetët e ti dhe me të dërguarën e ti po talleni. As pak mos justifikoni. Ju keni mahuar pasi më parë kishin besuar. Një herë tjetër munafiqët janë tallur, jo një herë, por janë tallur shumë herë, pom për po përmend një rast, janë tallur me besimtar kur ata i jepnin sadaka. Por Allah subhanahu wa taala u zbuloi fytyrën e vërtetë dhe u premtojë dënim të dhimë shëmë. E bime s'rudi, radi Allahu anhu na tregon, se kur i dërguar e Allahut sallallahu a.s. në urdhërojë për të dhënë lëmosh, atëhere ne punonim si hamej, dhe nga jo që nëzirnim, nga kjo punë, jepnim lëmosh së dhaka. Ebu Vakili, në prishoftë profetit sallallahu alajhi wasallam, dha sadaka një gjysmë sa a, profetik që bie afërsisht 1 kg e gjysmë ushqim. Ëndërsa një tjetër dha diçka më tepër se sa kaq. Për çfarë bën munafiqët? Munafiqët thanë, "Allahu nuk ka nevojë për sadakanë e këtij njeriu." Pra, atë te Ebu Vakili që dha pak ndërsa për tjetrin than, kjo tjetrin nuk e bëri vetë të mse për sue fashë. Munafikët janë mëndimë dhejnjë, të vetë ma shëtruar e të vetë knashur, ata i përshmojnë të tjeret. Kërë po këthejshin nga beteja e benjë mustalak, ata than, lejnë rëgjana, i le lë medinet, i le ju khriqen në lë aazum min hëll edhal. E kur të këthejhemi, në Medinë padyshim ai që është më i nderuar e kam fjalën e kishim fjalën për Abdullah ibn Ubayn krye munafikun e Medinës liderin e tyre ky më i nderuar i tyre do ta dëboi atë që është më i ulët s'ka por për kaj kishim fjalën për profetin sallallahu alajhi wasallam zoti i vrafët por munafiqët nuk e dinë se ndërimi fushia dhe krenaria dhe labdia i përkasin Allahut, të dërguar të ti dhe besimtarët, sikur se, se thotë Allahus, s'fana u ta'ala, ullillahi l'Izzet, ullil Resuli, ullil Muminin, ullakine l'munafikine, lajef, laje alamur. Allahu i ndëroft besimtarët e parë, të cilët demaskuan liderin e munafikve, Abdullah Mnubejin, që asaj kohë e, a i respektoj nga njërzit, nga populli ti, dhe këte a i e kishte fituar me hipokrizi. Qëfar bëndë të kë? Në ditën e gjuma, këj qohëj, para se të ligjeron të profeti sëralasem, qohëj para njërzve, dhe u thoshtë atyre, o ju njërës, këj është i dërguari i Allahu të kjo. Allahu ju ndëroj në përmjet ti, dhe ju lartësoj. Pra ndaj ju që farë duhet bëni, ju duhet të ndihmoni, të respektoni dhe t'i bindeni ati. Mirë po. Ditën e u hudit, kënëzori fityrën e vërtet, bashme ataj që e pasuan. Atë ditë kër muslimanët këshin shumë nevoj, a i desertoj, betejnë dhe u këfyve me një të tretën e u shtrisë duke nëzirë në, në sheshë përtyrën e ti të vërtet. Pas kësaj, a i përsëri me ndonët e se o ti mashtronët e muslimanët. Unë ngritë përsëri të njëgjeronët e para profetit sallallahu aleyhu sallam, por këtë radhë muslimanët e kapën për roba e tërhojqën ford dhe i thanë, u luar miki Allahut, nuk je ti për këto fjalë, pas asaj nëzirë, që bëre pasaj poshtërësie që bëre ditën e u hundit. Pas ta a i ka dal nga gjamia duke ka përcujën minjerëzit dhe thoshte, për zotin, unë nuk thashë në një gjithë keqe. Thotë Allahus përna utala, je hlifune billahi innehum minkum, u ma hum minkum, u lakin, u lakin nehum, ka umu je frakun. Ata betonën së si Por Allahun se sikur janë me ju, por në të vërtetë ata nuk janë me ju. Ata janë njerëz frikacak. I dërguari Allahut sallallahu alei ve sellem njehte disa prej munafikëve. Dhe ia tregoi Hudheifes radhiyallahu anhu emrat e disa prej tyre. Hudheifia shoku i profetit sallallahu alei ve sellem quhet Sahibus Sirr tan njeriu që ditë sekretet e profetit së shenjtë, mjaft sekrete të dërguar të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Një listë, një emër, një listë me emrat e munafikëve. Ja tregoi profeti sallallahu alaihi wasallam Hudhaifës radhiyallahu anhu. Por profeti nuk i nuk i njihte tërë. Edhe pse i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam jetoi me ta për vite me radhë. Allah subhanahu wa taala tha, la ta'lamuhum ta nahnu në alemuhu. Ti nuk i nje ata, ne i njohim ata. E pra, profeti sallallahu aleyhi vësallem nuk i njikhtë më nafikët, edhepse jetoj me ta për një kohë të gjatë. Nga se ë, ë, është shumë e vështirë njohë e gjendjes e tyre, të të së pësa ta është fashin të kundër të nëmë e asaj që fshehin ë, në zemrat, në zemrat e tyre. Uh, pra ndaj, ne duhet që t'i gjykojmë njërzit nga uh, pamja jash, mësikur se veproj profetisë rësem, nga jo që shfaqin dhe jo që fshehin. E lusim Allahun subhanëm o teala që në ruaj nga të gjitha fitnet që ofshin ato dukshme apo të fshekhta o zot, ruaj i gjuhu tona nga gjenjeshtra dëshm, dhe dëshmja e rem, ruaj i sytë tanë nga pabesia dhe poshtërësia dhe zemra tona nga dyshimi i vitaria ndaj hipokrizia. O Zot, mos i shmang zemrat tona nga e vërteta, pasi që na udhëzove, të lutemi ju jo Allah, na dhuronga mëshira jote pa kufijshme, vërteti e gjithëdhruues. O Zot i Hyj, na forco dhe na përqendro në fen tënde. Të lutemi ju jo Allah, mos na turpëro në ditën e kiametit, në ditën e ringjalljes, në ditë kur njeriu nuk do të bëjë dobi as pasuria dhe as fëmia, përveçse atij që shkon tek Allah me zemër të shëndetshme të lutëm jo Allah, në mësod gjithka që në në në bëndobi, në ruaj nga hipokrizia dhe hipokritët, o zotë yn, në dhoro mirësi në këtë botë dhe në botën tjetër, dhe në ruaj nga dënimi zjarit, o zotë na falën e, prindri tanë dhe gjembesim të arët në ditën e gjukimit, o salallahu ala nebina Muhammad, o ala alihi, o sahbihi, o salam e teslima këthira, dheri në misionin e ardhshëm, assalamu alaikum, u rahmetull